Zofijni ljubimci. Glede na to, da se bliža 20. november, Svetovni dan filozofije, smo se odločili, da pred letošnjim dogajanjem pogledamo, kaj se je dalo videti in slišati lani. Lani se je dan filozofije zaradi vseh dogajanj zaulekal kar v teden filozofije. Obiskali smo dogajanje tako v Mariboru kot v Ljubljani, najprej pa razjasnimo, kaj Svetovni dan filozofije sploh je. Za pojasnitev smo prosili gospoda Darka Štrajna, predsednika nacionalnega IGCP odbora za UNESCO, ki smo ga srečali na osrednjem dogodku ob Svetovnem dnevu filozofije v Ljubljani, v katerem nekoliko kasneje. Torej, dan filozofije določa svetovna organizacija UNESCO, kar zadeva filozofijo, se je UNESCO uh, pač v nekem obdobju zavedel, se, seveda z, na inicijativo uh, pač uh, različnih pobudnikov iz uh, tega področja, da pravzaprav filozofijo uh, treba v tem svetu posebej eksponirati, posebej izpostaviti in uh, ji zagotoviti možnost delovanja. Ne? Kajti vemo, da so pridajo tudi obdobja, ko se filozofijo tako rekel preganja, ne bom rekel, da zdaj se, da se da kdo res preganja filozofijo, vendar pa a, opažamo, ne, da se filozofska misel cenzurira skozi različne medije, tako dalje, zakaj, Zaradi tega, ker filozofija zmer postavlja pod vprašanje, kot je tudi danes rekla kolegica Eva Bahovec, oblast in to v tem smislu, Sveda filozofija ni neposredno nevarna oblasti, nevarna je pa logiki, na kateri se oblast reproducira. Ne? No, in v tem smislu je pač, seveda, filozofija še marsikaj druga. Filozofija je podlaga vse znanosti in tako naprej. Ne? No, in seveda tudi uh, nas poučuje, uh, kako naj se obnašamo drug do drugega in tako dalje. No, ampak vnesko je, uh, zdaj, če se obrnem na historijat tega dneva, UNESCO je najprej leta 2002 organiziral, ko je prvič razglasil dan filozofije, veliko srečanje v svoji palači v uh, Parizu. No, in seveda v tej palači je še zmeraj vsako leto uh, uh, organizirano srečanje. UNESCO tudi ponavadi izdaješ publikacijo v zvezi s tem. No, in krati pa se je razširila se je reširilo Svetovnega dneva filozofije praktično po celem svetu. Vsako leto med 100 in 150 držav ima neko prireditev, ki jo ponavadi nacionalne komisije za UNESCO v vsaki državi organizirajo. No In seveda, poleg tega se pa UNESCO trudi rekel, tudi drugače kot pred filozofijo, tako da na različnih generalnih konferencah, vsake dve leti ima UNESCO generalno konferenco, na teh konferencah se pač ponovadi skoraj zmeraj zdaj zadnja leta najde kakšna deklaracija, kakšna konvencija, kakšno sporočilo v zvezi s filozofijo in o tem, kako je potrebno gojiti filozofijo, kako je pravzaprav ta disciplina mišljenja, Tisto, ki bo mogoče prispevalo k temu, da bojo ljudje začeli eh, rajši razmišljati o boju argumentov, kot o boju z rožim. Obiskali smo dogajanje na filozofski fakulteti v Mariboru, ki ga je pripravil oddelek filozofije. Pogovarjali smo se s študentom filozofije Jernejem Vidmarjem, ki je bil organizator dogajanja v avli filozofske fakultete. Kaj vse ste študenti filozofije na Univerzi v Mariboru pripravili ob tednu filozofije? Ja, v bistvu smo pripravili celodnevno dogajanje z vrhuncem danes, v torek, na brcovanju kjer se po tradiciji vsako leto zbere velika večina študentov filozofije. A, skratka, od jutra imamo pripravljene aktivnosti, ker smo zelo zagreti, A, prodajamo kekse, mafine, piškote, kavo, čaj. Potem pa imamo različne igre. Prva je stavi argument, kjer se mimo do preiskusijo preizkusijo v sestavljanju argumentov, ki smo jih pred pripravili za njih. Imeli smo slikanje s slavnim filozofom, z Nenadom Potem a, a, mi mojedoče obdarimo z mislijo za napot, z bradami, pa seveda s pogovorom, kdo, nakonca bom se ne bi rad pogovarjal z nami. To bomo zdaj zvlekli do večera. A, seveda pa moram takoj povedati, čemu v bistvu smo pekli in smo bili tako zelo aktivni. Letos se na filozofske modelko dogaja ogromno. A, dejaven je tako oddelek, ki pripravlja več mednarodnih simpozijev. A, smo pa zelo aktivni tudi študente ki pripravljamo svoj simpozij. Želja je enaka oziroma podobna, da bi simpozij bil mednarodni. Zaradi tega bi radi povabili naše nekdanje Erasmu študente in študentke. Da bi pa to bilo, mogoče seveda potrebujemo denarda in vsaj potne stroške lahko povrnemo. Zato mi danes te kekse menjujemo za prostovoljne prispevke. Lani smo prodajali knjige, a smo bili zelo uspešni, denar je šel v dobrodelne namene. Uh, letos smo malce bolj sebični, ampak mogoče pa vseeno lahko kaj vrnemo s tem, če se kdo slučajno vdeleži simpozija, pride poslušati uh, modrece. Skratka, poskušamo biti čim bolj ustvarani, čim bolj aktivni, poskušamo nek ugled ustvariti ali povrniti nekako študentom na tem delkom. Kakšen je namen vseh teh dogodkov, ki se bodo dogajali v avli in se A, dogajajo? Vsekakor promocija, oddelka samega, promocija študentov na oddelku Dejansko pa vse skupaj povezano z Dnevom filozofije, ki je v četrtek. Mi smo začeli malo hitreje, zaradi tega, ker ob torkih so še vsi naši profesori tukaj. Profesor Miščevič je drugače tudi član Univerze CEU. Je tam redni profesor in seveda je razdeljen med univerzami. Tako, da ga nimamo ves teden skupaj, ampak seveda je on srce vsake zabave. Torej, brez njega blocovanje ne more potekati. Drugo pa je tudi to, da v tem tednu pri nas gostuje a, profesor Pierre Jacob iz Inštituta jean Nico v Parizu in smo nekako vse skupaj zavili v to enotedensko dogajanje. A, danes bo drugo in četrto predavanje profesorja Jacoba. jutri a, drugo tretjo, jutri bo četrto, a tako da jutri se zaključuje nekako ta sklop. Mi bomo aktivni danes, Če profesor profesori res a, zahtevali, da še pridemo, ker a, nekateri bi se radi iznibili še več dnev, kot so se že, moramo priznati, da so bi zelo radodarni, a, nam zelo pomagali v našem cilju, tako da ja, ves ta teden vso to dogajanje gre na račun, a, na račun tega, da bi se radi malce bolj spremovirali, da bi radi bili bolj aktivni, da bi radi dvignili kulturo filozofsko na tem a, filozofskem paksu, ne. Tako da, to je v bistvu to. Kdo vse pa je pripomogel k temu dogajanju? Predvsem, zdaj morda se ne bi smeli toči po prsih, najbolj zaslužni so naši študentje. Moram priznati, da je zanimanje za določene dejavnosti v zadnjem času zelo naraslo. Smo tudi dokaj povezani, ker nas je malo. Je pa res, da se tudi naši profesori, odelek sam, zelo trudi, da bi nekako ta filozofski duh razširil med študenti, neko kolegijalnost in to tudi uspešno počnejo vsako leto, recimo se zelo pridno odeležujejo naših vrcovanj. Skratka, glede na to, da so profesori pokazali takšno zainteresiranost, takšno aktivnost in najavili kar več uh, mednarodnih simpozijev. Mislim, da se to reflektira tudi na študentih, tako da nekako smo vzajemno letos uh, predstavili v višjo predstavo. Glede na to, da se današnji dan konča z obrucovanjem, lahko poveš, kaj se bo dogajalo tam? Vrucovanju vsako leto organizira drugi letnik. Zaradi tega vsega ne vem. Boj, da, boj, da bo nam starejšim pripadla predstavitev uh, oddelka. Če je to res, potem naj se profesori pazijo. Če ni res nič hudega, bo je nas čaka ogromno zabavnih iger. čakajo nas pice, čaka nas seveda druženje a, v študentskem domu pet, ki seveda velikodošno odstopa svoje kletne prostore. A, potem pa seveda nadaljevanje do zgodnih jutranih ur, ki se potem jutri nadaljuje na fakulteti. Pogovarjali smo se tudi s tutorko Nino Rjavec, ki je prav tako pomagala pri organizaciji. Kako ste se pripravljali na ta dogodek, kot vse te ideje? No, torej najprej smo sklicali sestanek predstavnikov vseh letnikov, tako smo imeli predstavnike prvega, drugega, tretjega letnika, pa potem še druga stopnje. In potem smo v bistvu nekaj smo prevzeli že lani oziroma ne nočist istih, ampak smo jih malo preuredili. Veliko idej je tudi prišlo v strani letošnjih Brucev, kar je zelo pohvalno, ker so se izkazali, da so zelo aktivni, kar se, vedno, pozdravljamo. Sicer pa ideje so res vse od študentov, pač Kdor se karkoli spomnil, je potem povedal, potem smo podebatirali, ali je ideja s izvedljiva, in potem na koncu smo naredili pač nek izbor, kaj vse bi lahko imeli in to pač končen izdele. Kako lahko? Sedaj tukaj uh, delite brade. Mi lahko prosim, ki mi razložiš, uh, zakaj brade? ja brade smo zbrali predvsem zaradi reka, da brada še ne naredi filozofa, ki ga punce seveda pozdravljamo. In v ta namen delimo brade tudi ostalim, da bi pač malo razmislili o te trditvi. Modre so pa zato, ker predstavljajo modrost. Kar nočamo, da bi koga asociiralo že na Božička, na to, da se bližamo praznikom, tako da to so filozofske brade, ki pač, če nisi moder, pa ti prinesajo modrost. Prav tako se lahko mimoj doči tijo sestavljanja argumentov. Kako to poteka? Kako se jim zdi? E, ja, mi smo v bistvu zbrali nekaj enostavnejših argumentov in smo jih razrezali in mi v jih morajo samo sestaviti. Če jim uspe, seveda jih pohvalimo in dobijo piškot. Gre pa predvsem za to, da hočemo pokazati, da argumentacija ni tako lahka, kot se zdi na prvi pogled. In to v bistvu, hočemo pokazati, da filozofi nismo neuporabni, ker imamo tudi mislova močne točke in to argumentiranje, ker se seveda pokaže, ko vsi mislijo, eh, argument pa pač lahko se in potem vidimo, da temu ni ravno tako. Prav tako prodajete piškote in pecivo, seveda za simpozji. A je kakva razlika mogoče med temi piškoti in ostalimi? Glede na to, da jih delite vi, filozofi. Ja, razlika je v tem, da smo jih tekli filozofi in zato so že piškoti modri, tako da. <laughs> Podarjajo malo... Delčke modrosti, Prav tako delite misli, kaj želite s temi misli? A, to so filozofske misli za napot. Hočemo, da jih pač doči preberejo in mogoče potem razmišljajo, malo o tem, malo predelujejo v glavi, pač kaj se im poraja, mogoče že z nekaj časa kaj drugega se spomni ob tem, ali pa da jih enostavno malo nasmejimo. smejimo. Kaj vse se še dogaja, sem kaj e, Imeli smo tudi slikanje slavnim filozofom z našim profesorjem Nenadom Miščevičem. E, sledi pa še portreti, torej vsak mimojdoč se lahko ostavi in ga bo naša študentka narisala kot filozofa. Torej, naredila bo tvoj portret, pač čiste glavne poteze in potem ti bo, ne vem, dodala brado ali pa nekaj grškega, da zgledaš. Niso mi moji doč in se ustavljajo? Jo, ja, nekateri bolj, nekateri manj, Mislim, da predvsem piškoti kar privabljajo ljudi. Slikanje so se malo ustrašili. Argumentiranje so se eni kar pogumno lotili, drugače pa mislim, da je kot. Da dobite občutek, kakšno je bilo vzdušje, smo o tem povprašali Davorja in Urško, ki sta se ravno zadrževala na filozofski tržnici. Z mano je Davor, ki je obiskovalec filozofske tržnice. Kako se ti zdi dogajanje? Kul, cool. zelo kul. Cool. pa se vse preizkusil? Rado vidim, da imaš. Ja, dobrote so zelo dobrotne, slastne tako sestavljanju argumentov? Sem, ja, sem bil nadzornik sestavljanja argumentov. Kakšno se ti zdi današnje dogajanje v avli? Današnje dogajanje se mi zdi zelo zanimivo, predvsem zato, ker predstavlja filozofe na naši fakulteti. Zanimivo je to, da smo dobili brade, delijo piško, piškote. Nasplošno bi se mogli marsikdo ostajiti, pa si malo pogled. V pa smo se odpeljali v Ljubljano, kjer je v Cankarjevem domu potekal srednji dogodek ob Svetovnem dnevu filozofije. Pogovarjali smo se z organizatorjem Marjanom Šimencom. Vprašla bi vas, kaj vse ste pripravili ob Svetovnem dnevu filozofije letos? Jo, v resnici sam sem bil udeležen sam pri organizaciji tega dogodka. Hrati pa je kot sa leta je bil dan filozofija zasnovan kot neka mreža dogodkov, s tem, da drugi dogodki, ki so potekali usporedno, pa še potekajo ta teden, niso v mojej organizaciji. Pri organizaciji njih sam nimam skoraj da nič. Ne, umenim samo dva cikla dogodkov. En poteka na filozofski fakulteti v Ljubljani in se imenuje Filozofski maraton in to je nekaj, kar poteka že vsa leta. Drug cikl dogodkov se dogaja na filozofski fakulteti v Mariboru To so dogodki, za katere sam vem, verjetno jih je pa še kaj takih, ki jih sam ne poznam. Danes je bil osrednji dogodek, torej kakšna je bila tematika, kakšen je bil naslov? Naslov je, ne, tako kot ga vidimo tukaj na plakatu, orientacija v mišljenju, orientacija v življenju, uskuša povdarti to večplastnost filozofije, ki ni samo neka akademska disciplina zaprta sama vase, ampak je nekaj, kar je del življenja ljudi. In dogodek je poskušal pokazati, kako sta te dve ravni med sabo tesno prepleteni. Je, če si pogledamo tukaj, imamo seznam govorcev Andrej Adam, Eva Bahovec, Tomaš goršovnik Mitja Javoršek, Boštjan Narad, Goran Potošnik, Črne, Rok, Svetlič, Boris Šinigoj so predstavili vsak svoj pogled na na dano tematiko in glede na to, da ste bili tukaj, ste sami opazili, da so bili nekateri res v ravnosti zvrstni, vsi pa zelo zanimivi in stimulativni. Vendar, da se ne bom sam preveč hvalil lahko kakšnega obiskovalca, poprašate, kaj tega vsa prireditev je namenjena obiskovalcem, ne nam organizatorjem, in se boste lahko sami prepričali, kakšni odziv pri njih. Najlepša hvala. Na osrednjem dogodku smo si najprej pogledali zanimiv krajši film Mihe Andriča in Davida Lotriča, v katerem govorijo o filozofiji, ne filozofiji. Po filmu smo dobili besedo govorci, eden izmed teh je bil Andrej Adam, pa si poglejmo, kako je prispeval k svetovnemu dnevu filozofije. Se pravi, v filmu smo videli, da je tista govorila o neki ami. In Marjan je v začetku rekel, da morda škoda, da nismo na vrhu, v meni se pa zdi kar vredo, ker me ta prostor, ko je vkleti, spominja na neko jamo. Um, in glede na to, kar je za kolega rekel, bi morda da da se počutim zelo nesrečnega ne, zaradi tega. Um, sicer pa ne bi tudi izpeljali, sreča nikoli ne počiva, ne, tako kot si to fino eh, povedal. Ko pa, če pridem na filozofijo in očim v gimnazijah, predvsem je sicer tudi v gimnazijah filozofija negovanje razumnosti oziroma danes je nekoliko popularne reče kritičnega mišljenja. In kot negovanje razumnosti ima dva temeljna vidika, In prvi vidik je to, kar je tudi že bilo danes omenjeno, to je zmožnost dobrega načina mišljenja oziroma gre za zahtevo, da za to kar trdimo oziroma mislimo ali skušamo nekoga pripričati, navedemo razloge in rečemo razumne razloge in je potem to vse skupaj argument. In to pomeni potem orientacijo v mišljenju. Drugi vidik filozofije, pa je potem nekaj kar zadeva doslednost oziroma izkazovanje pripravljenosti, da se to, kar smo predhodno premislili in predebatirali, da se potem tudi potem ravnamo. In temu potem bi lahko rekli orientacija v življenju. In učitelji filozofije in nasploh si, neki bi rekli, da bi zase, da se trudimo za razumnost, v življenju in zlasti v šoli v šolah naletevamo na številne težave. Kati te kolegi, ki delajo v šolah, in seveda tudi številni djaki, za na večinajočas ti mogoče malo smešno sliši, niso nepopisane table, ki bi jih lahko popisali, za temi vzorci mišljenja in ravnanja rečena drugače, oboje imajo že nek visok sistem prepričan recimo v imena sreče, ki nikoli ne počiva, kot smo malo prej rekli. In uh, se veliko krat zgodi, da potem se ne, ne deluje kot kritična misleča sebe, ampak uh, mnogo krat, veliko prej, kot da bi bili kri na kritično premislitev vseh stališčih, trdovratno branijo to, kar že trenutno mislijo. Uh, in uh, zdaj, ko tako govorim in sem rekel, nežalost, Zdaj ne želim, da bi se to ne drastično slišalo, ampak pomislimo na številne podobne trende, ne, ki jih lahko opazimo. In en zelo, tak, zelo popularen trend v zadnjem času v Šovskem polju na Slovenskem so podjetniški kroški. To je tako lahko primerjati z neko plavo, ki se zdaj dogaja in ne vem, kaj je bolj katastrofalno če napovem, kaj bom zdaj do konca poskušal razviti. če bi preučili recimo nekatere eh, programe teh eh, kroškov, recimo imate nok poglave, eh, kaj moram spremeniti, da bom imel več denarja? ali kako z delnicami in skladi da za ključka in zdaj je to ideja preprosta, vsi, ki to uvajajo in so učitelji najbrž mislijo, da morajo, tako kot je bilo tudi v filmu rečeno, ne, vas, mlade, pripraviti na življenje, v bistvu v tem negotovih časih se prena življenje na na trgo kapitala in delam. In Sedaj bi se lahko vprašali, kako pa za ti ljudje vedo, da je to, kar trdijo res premišljeno, da je to res koristno in eh, zanimajo o eh, recimo da temo se pravi nepremišenih, samo naprej spodih eh, mišljenih in ravnanjih prinaša eh, morda presenetljivo 26. epizoda prve sezone zveznih stez naslednja generacija. Na kratko, se pravi tukaj prikazuje ljudi iz našega časa, tako če bi se zdaj tu štire, ki bi bili na smrt bolani odločili, da se bomo zamrznili in se bomo pustili odmrzniti, ko bo čas dopuščal, da se pravi, ko bo medicina tako napredovala in nas bodo In zdaj res, ne, 300 letja potem krože po vesolju in jih krije ladja Enterprise. In zdaj se je tukaj Ralph eh, Offenhaus kot primer nekoga, ki je gotovo, za eh, lahko sklepali, da bi en izmed podjetniških krožev. Kaj njegova prva misel, ko se zbudi je, je pravi takole, za profil imam, nujno ga moram preveriti, obresti bo dovolj, da kupi Ne, in zdaj bo po kapitan te ladje eh, Enterprise poskuša razložiti, da so pa zdaj časi drugačni, ljudje niso več obsedeni skupičenim rečim reče, eh, izstrebili smo to potrebo po lasnini, ampak Offenhaus trdo brani svestilišče in pač pravi, da je ta njegova nuja najpomembnejša. In zdaj bi se lahko vprašali, ne, kaj bi bilo potrebno, kaj, bi kaj se lahko ugotovimo, če bi kritično razmislili o tem njegovem predlogu oziroma uh, kakšen svet zdaj ta uh, Open House uh, proizvaja oziroma uh, ali protislovno ne in ali bi ga morali v imenu kritičnega mišljenja potem uh, zavrniti. No in prej smo rekli, da učijo recimo zdaj v teh kroških, kako z in skladi da zaslužka in zdaj recimo finančni slovar pravi, da je vzajemni sklad Ni nič drugega kot košarica oziroma portfelj različnih vrednostnih papirjev, ki jih upravlja strokovnjak za finance in jih potencialno vlaga v donosne obveznice z namenom ustvarjanja kapitalskih dobičkov. No in zdaj predstavljate si, da je ta diag in ima recimo 112 evrov, ki jih je prihranil od žetnine, staršev, ki so očitli in očijo mogoče ta podjetniški krožek. Ne? No in zdaj, če bi jih naložil recimo, to sem preveril na New borzi, 4. februarja letos teh 112 evrov in bi jih potem predal 13. novembra, se pravi pred nekaj dnevi, bi se služil 40 evrov samo za 112 evri, ampak Kaj pa zdaj ustvarja s tem, ko je to dobil, ne Gotovo bi dobil petko, to ustvarja nekaj, kar in tu se lahko odskličimo na čisto navadno novinarsko pamet, recimo Naomi Klein iz filma ali pa iz knjige Novologo in pravi, če, ker imamo Nike, ne, s tem ustvarja v bistvu svet, kjer Nike, ki več ima nobene tovarne, samo gre v Hong Kong in tam potem mu poveja, kdo je posrednik, ki jim bo se te čevle oziroma naredil In potem se proizvodnja sili ali na Kitajsko, Vietnam Indonezijo, kjer imajo še svoje podizvajalce in svoje tovarne. In potem, uh, po vsej samo pada, pada, pada, ne cena te delovne sile, ki dela v teh tovarna In potem pridemo, vidite, da te najki paradigme ampak nekdo pa je, vidite, še vedno zaslužil tam po drugi strani teh 40 evrov. In zdaj, če bi se vprašali, ne, kakšen je zdaj ta svet, ki ga ustvarja delovanje s finančnih skladov v svetovni mirilo, ne, potem vidimo, da ena izmed mnogih, mnogih posledic, če se osredotočimo samo na nas in naša sreča, ne, je vendar nekaj propadanje teh togrsnih industrij doma. To pomeni večje število nezaposlenih, to pomeni večje stroške države za socialne pomoči in verjetno za države, za transfere socialne, čem smo v kar pričali. In potem za sledijo politike vračevanja oziroma zategovanja pasu, ki pritiska na plače vseh in se pravi tudi na plače teh dveh staršev, ki očita tega dijaka Offenhausa ravno teh trendov. In potem je rekli ti starši najbršne, so očiteli kako krivično, za pa moramo spreti nižanje svojih plač in pol več ne bodo mogli, ker že plače, zagotoviti žetnine ne, svojem ne, majhnemu Offenhause, majhnemu Ralfu, ki pa je ravno se oči, kako za on to svoje žetnine naloži, da si bo zaslužil pet. Ne. On bo srečno, mogoče se malo No, ampak se pravi, a vidite, ko Po eni strani nekako ravnamo in delujemo in ne razmišljamo, kako bo vprašanje o orientaciji, in življenja ustvarjamo v bistvu stvarnost, ki je protislovna, Ker nekdo deluje točno na ta način, da prezvede stvarnost, ki potem ukine, odpravi, v bistvu točno to, za kar se učijo. Če pa nekaj protislovno in začetko je bilo rečeno, da treba v imenu filozofije, kritičnega mišenja, razumnosti, raz, razumnost je, je treba zavračati proti slovo, tako da bi nas potem se to napiljalo k izhodo, recimo da je z katero sem začel torej zavrniti v takšne stvarnosti. Prav tako je bil eden izmed govorcev Tomaž Grušovnik. Pozdravljeni, um, jaz sem pripravil in zelo kratek prispevek in potem ugotovil, da je moj kolega Andrej Adam zelo dosti tega že povedal, kar bi hotel sam povedal. zato bi mogoče se nekako navezal na in povedal en primer, ki tega njegovega, če je njegov recimo bil primer nekega um, nekih negativnih posledic, ne, kam pridemo, če razmišljamo na ta način kot svetovalci ali ti, ki hočejo vesti razne kroške, podjetnještva v šole, ne, bom je skuša pokazati nek drug primer, recimo, kaj se nam pa lahko dobrega zgodi, če ostanemo abstraktni, teoretični, skratka filozofski. Neka osnovna misel, ki jo imam zapovedati, v glede koristnosti filozofije, je ta, da se mi zdi, da je filozofija prav najbolj koristna globalno koristno, če hočete ravno takrat, kadar ta nek vsagdani pojem koristnosti malo postavlja v klepaj in ga skuša prevprašati. In to se mi zdi, da je tudi ena od glavnih nalog filozofije, da skuša nekako pokazati na neko konceptualno ali pa širše ozadje nekih pojmov, ki se nam zdijo zelo vsagdani, zelo uporabni, zelo konkretni, v resnici pa so, tako kot je rekel tudi Andrej, na nek način protislovni. Ne. In v tem smislu se pravzaprav ne bi moral strinjati z večino ljudi, ki so danes govorili v tem, v, v tem filmu, ki smo si ga ogledali, namreč, da bi morala filozofija postati bolj življenska, bolj sagdanja ne, in nasploh neka znanost, recimo vernost, mora postati praktična, ne, skratka življenska koristna. Ne. Zakaj ne? Zaradi tega, pazite, ker se mi zdi, da so sami ti pojmi, konkretno življenja, Koristno ne? zelo, kot smo prej tudi slišali, ne, ne? Kaj pa je prav pravzaprav to, kar je res koristno? Ali je res koristno razvijanje nekih, recimo, neuporabnih aplikacij za spletne telefone. A je res koristno recimo, razvijanje nekih lepdečih sesavcev, ne, ki jih v tem nišče ne kupi. A je res koristno recimo, ne vem, razvijanje novih zasebnih letal, ne za ljudi, ki si lahko privoščajo, da se vozijo v okrog in oni snažuje okolje z privatnimi jeti, kot jim upravimo. Reko bi, da ne, ne, in v tem smislu se mi zdi, da je celo filozofija najbolj korisna takrat, ka ne deluje, ker danes se nahajamo v nekem svetu hiperprodukcije, ne preveč ljudje enostavno delajo in menim celo, da bi za malce koga bilo boljše, če bi delo manj kot dejansko delo. Skratka, težava je enostavno v tem, da je ta sam pojem konkretnosti, sam pojem koristnosti postal protislaven in naloga filozofije je, da ravno to pokaže. Vzamem en konkreten primer, tega večkrat pokažem, ne? večkrat ga navedem v smislu ilustracije, kaj je koristno, konkretno znanje, kaj pa je teoretsko znanje. Gledajte, leta 1850 je Gauss znan nemški matematik svojemu študentu Riemannu, naročil naj napiše zelo teoretično, skratka za nikoga razen za ni od vas zanimivo, teoretsko razpravo o temelji geometrije. In v tej razpravi, ki je potem postala njegova eh, habilitacija, je razvil tako imenovane neoklitske geometrije. Ne? Skratka, peti eh, mislim, da v eh, o vzporednicah je zanikal. In to so bile neke teoretske konstrukti, a ne? ki seveda niso našli posebno bene uporabne vrednosti vse do leta 1916, ko je Einstein razvil splošno teorijo o relativnosti. Takrat se je pokazano, a ne, da bi bilo nemogoče razmišljati a ne, o svetu brez te teoretske Rimanove razprave, ki je ukrivla časni prostor. In potem, leta 1916, ko razvije to teorijo, a ne se je lahko vprašamo, kakšna pa je konkretna praktična vrednost splošne teorije relativnosti. Nobena, prav pravzaprav nikakšna, ne Mi v vsakdanjem svetu se še vedno več ali manj nanašamo na neko newtonsko fiziko, a ne, od inženirjev do konstruktorov in tako naprej. Razen pazite do leta 1990, v 90-ih leti, skratka nekje pred 20 leti, ko so zelo popularni postali GPS naprave. Namrej GPS naprave ne morejo funkcionirati brez nekih formul, ki jih vzamemo iz splošne relativnostne teorije. To pa zato, ne, ker morajo delati korekcija ne, med hitrostjo gibanja satelita, kjer čas teče počasneje in nami kot recimo stacionarnimi opazovalci. Skratka, vi ne bi morali navigirati vse po ulicah, Če ne bi bilo Rima na leta 1850, ki je napisal povsem nezanimivo teoretsko razpravo, tako rekoča ne, in potem Einsteina, ki je tudi nekrat navadno prikazan kot čudek, se je z nekimi zelo abstratnimi stvarmi, ki niso meni nobene koristne vrednosti. In danes le vidimo, kako zelo koristne in nujne so bile te stvari, ki so jih takrat razvijali ti meseci, ki so se ukvarjali za povsem splošnimi abstraktnimi stvarmi. In pazite, zdaj, če bi oni bili primorani, tako kot, ko smo večkrat danes, a ne, delati konkretne, praktične, neposredno preveljive stvari, potem bi se Riman verjetno ukvarjal z, kaj pa vem, mogoče razvijanjem kakih jader za jadernice, a ne, mogoče bi parni stroj malo izboljšal, nikakor se pa ne bi ukvarjal z samo splošno uh, teorijo, ne, ki je šele kasneje, kot rečeno, dobila neko svojo uporabno vrednost. Še drugače, mi ne moramo vedeti naprej, kaj bo uporabno, kaj bo koristno, zato je najboljše, da negujemo znanje takšno kot je a ne, in se vtresem tega groznega predsodka o konkretnosti koristnosti. Še eno zelo, zelo kratko stvar bi povedal, če smem glede tudi recimo filozofije a ne, za, za otroke, s katero se tudi ukvarjam. Imam eno deklico, z katero se večkrat dobiva na filozofskih pogovori, Pazite, pa ne zato, ki bi jo jaz ili, ampak zato, ker sama pride do meni in reče daj bo daj bova se inštruirala, ko to na tem opravi. In skoraj da že malo teži, da delava filozofijo za otroke, potem, ko sem jo enkrat s tem okužil. In, ko so se ukvarjala z vprašanjem časa, recimo, ne, bila ena zgodbica, brala se zgodbica v času, tam je čas kot je na torta prikazan, in potem se o tem pogovarjamo in jaz ne vprašamo, ne, Uh, ja, daj povem, no, kaj pa ti misliš, kaj je čas? In ona, njen, njen odgovor izjuje na to je bil točno tak. Ona rege, hm, veš kaj, to pa je pravzaprav prav težavno vprašanje, težko, če si zastavil. Ha, veš kaj je čas? Čas je preteklost, današnost in prihodnost. In jaz sem bil seveda popolnoma frapirana, ne, zaradi tega, ker tisti, ki ste malo potkovani filozofiji, veste, da je to odgovor Svetega Avgoština v 11. knjigi iz spovedi. Na tanku ista struktura. Ne. Najprej vprašanje, kaj je, torej čas, ne vem, potem pa ta ideja, ne, časa kot preteklosti, sedanjosti, ne, kot pred deklici, ki je rekla načnost, ki nikoli ni poznala pojma za sedanjost in prihodnost. Ne. Ob je, pa pazite zdaj, a ne, ta deklica a ne, v tretjem razredu osnovne šole je in ima večinoma samo dvojke in trojke. Skratka, zelo, zelo slabo gre v šoli. A ne. Nikakor ni koristna za šolski sistem, je kot nek, nek, neka težava, skratka, iz njo. Med tem, ko če se spustite recimo na raven nekoristne, a ne konkretne filozofije, se vam izkaže, da ta osem in pol letni otrok razmišlja na podoben način, ko je razmišljal o goštini. In tu se mi zdi, no, da je ravno tak korist filozofije v tem, da skuša biti na nek način čim bolj nekoristna oziroma globalno koristna na ta način, da zastavlja podprašanje to, kar nam drugi skušajo prikazati, pa celo sami skušamo prikazati kot koristno. Hvala reka. smo na svet gospoda Marjana Šimenca in se vzdušju na v dogodku ob Svetovnem dnevu filozofije pogovorili z Anne Marijo, ki je bila ena izmed obiskoval. Eden filozofija je pravzaprav bila še kar zanimiva prireditev. Govori so bili nevredno zanimivi, prav tako mi je pa všeč, prav da je to res letna stvar postala. Najbolj me je pa presenetilo pravzaprav številu deležencev ki je bilo kar veliko, napomnili smo so sobo in dejstvo, da smo se res pogovarjali o aktualnih temah, o tem, kaj pravzaprav filozofija je, kaj dela na tem, pač, kaj je, je koristnega na filozofiji oziroma je ta ne, kritična koristnost filozofije in zdi se mi, da se res to mora let nadlejavati in da je to dobra stvar, ki jo je UNESCO naredil. Kot Anemarija smo veseli, da so dogodki ob svetovnem nevu filozofije postali vsakoletna zadeva in koma čakamo na naslednje leto in naslednji svetovni dan filozofije. El